Bon dia José Miguel, hem vist que el proper divendres dia 7 a les 7 i mitja fareu en l'Ajuntament Vell una conferència que es diu Turisme a Sella, oportunitat d'emprendiment i autoempleo en temps de crisi. Com sorgeix aquesta idea? Bé, bueno, doncs pues aquesta idea bàsicament és eh, eh, una cosa que és mm, una idea que va sorgir en el moment en què dur quasi molts anys 20 i anys i he vist l'evolució turística o l'evolució també del poble i veig també, sobretot, el que em va quedar l'atenció és que hi ha molta confusió en el poble, en general, en la gent, per a saber quines són les competències en turisme de cada un o quina responsabilitat tenir. perquè ara pareix que tothom parla de turisme, pareix que és la línia de futur per al poble o una de les línies de treball a nivell polític, però trobo que n ha, està tot molt mesclat, molta confusió. N hi ha molta gent que, que critica una cosa o l'altra, jo vull parlar de del que conec, explicar una mica què és el que està fent en altres països, què és el que ve a altres parts de la comarca, i bàsicament això, eh, posar tot una miqueta en ordre, perquè sàpiguen, perquè sàpiguen per on va cada punt, cada tema. I concretament, de què aneu a parlar? Doncs pues anem a parlar, jo faré ni una primera part, que és un xicotes repàs històric, breu, molt breu, dels últims 15-20 anys, de què ha passat en el tema de les subvencions, com es va arribar els diners d'Europa per a promoció turística, com s'han perdut els diners, com no s'han aprofitat bé, què ha fet l'Agència Valenciana de Turisme, què ha fet el Patronat del Turisme, com ens ha afectat totes les campanyes de promoció. Eh, I després també pues, parlar una miqueta, situar a nivell local de poble, com ha afectat l'escalada, com ha afectat el senderisme, què és el turista aquí, qui és el turista que visita a Sella. I, i sobretot posar tot una miqueta en ordre fer autocrítica jo ja ho dic tranquil·lament eh, jo començava la presentació dient eh, parafrasejant a, a un escriptor eh, que es diu Juanes Eslava Galán, que té un llibre que es diu una història de la, de la guerra civil que no va gustar a nadie no? i sobretot jo penso que vaig a fer una ponència sobre turisme de Sella que no va gustar a nadie o va gustar a tots és a dir, i no, i no és en el sentit en el que penseu polític sinó la responsabilitat que tots tenim, des de partits a associacions culturals o musicals fins a l'última persona que està pel poble. La, la responsabilitat que tenim de volen crear un municipi turístic, mos lo creem d'on venen els ingressos del poble o quina línia de futur volem tindre. Va per ahir el tema. No? Respecte a, a Turisme en Sella, fa dos mesos van parlar en Steve, Steve Green sobre el Foro Turisme. Que realment, eh, quizás sigui la punta de l'iceberg cara del, del turisme a Sella, perquè l'Ajuntament no té una web adequada per donar a conèixer el poble i les, i les coses del poble. I la, i la web de, del foro, pues, la veritat que està molt bé, dona propaganda dels comerços, de les activitats que es poden fer. Recordem-nos una miqueta que és el foro foroturisme, que pretén... El foro de turisme ara mateix és una miqueta també anàrquic, però és evident, és la força de, de la part de la, de la part empresarial. És a dir, el que té una empresa, el que es guanyas diners en qüestions de turisme, doncs diguem que ens associem. Qui estan ahí en principi? En principi estem, o estem, al·lotjaments, i també estem eh, gent que dona servicis, com puc ser jo. Una empresa que dona ara mateix doncs, qüestions de senyalització, promoció, escalada, senderisme, multiactivitat. Qui més pot vindre i participar o enterar-se del que xerrem? Qualsevol persona que estigui interessat en el futur turístic del poble, el futur i la realitat. Com millorar-lo? Evidentment hi ha una web, i la web té ara mateix ja una pila d'informació i està infinitament millor que, que altres webs institucionals no? que afecten a Sella, i seguirem treballant en ella, perquè perquè ens interessa i n'hi webs, a més, de cases rurals particulars com la de Villa Picó, que boníssima, el tio està molt ben posicionat. Entonces, de tot això també jo vull parlar una miqueta, no? de, però que el foro de turisme, per supost que està convidat tot aquell que tinga alguna que dir o algo que vull que interessa de com funciona o com, com, com pot anar en estils en, en turisme. I jo penso, des de lloc, que eh, tots, tots els partits polítics, alguno podria estar o tindres representats per saber de què parlem i de què volem, però on anem. I les associacions... Les associations també tenen un paper jo en la xarra que farem el proper divendres, vull dir-ho, tenen un paper fonamental també, perquè el que dona vida al poble o el que serveix també per als turistes, o dit d'una altra manera, la raó per què turistes de diferents perfil venen a ser és per l'activitat social, cultural, esportiva, etc. I clar clar que hauríem de treballar més, més a prop, més... Eh, més millor comunicació no? que fins ara no ha existit, i això fa falta. Bé, José Miguel, si vos recordamos el títol de la xerrada i quan pues es la, celebra. La xerrada té un títol una miqueta llarg, que és, però, era turisme a sella, crec que hem dit, emprendiment i autoempleo en temps de crisi. I només recordaveus que consta d'una primera part, que és una ponència, que intentarà fer-ho lo més ràpida i dinàmica possible. Temos molts molt de foto, fotografies del poble, fotografies de tot, i vaig explicant coses, prou dinàmica, i vull fer una segona part, que serà com un exercici molt xicotet, fent un, una, una pantalla gran, fent una, un xicotet anàlisi d'afo, i farem un exemple d'un possible emprendiment, una possibilitat d'autoempleo al poble, no? i entre tots farem un anàlisi d'afo d'aixòs que estan conegut. I, i n'hi haurà una última part, un, un torn de si m'ho dona temps, o si la gent vol, de preguntes i dinamitzar-lo... I tenim idea, els eh, del foro turisme que hem xerrat, que és realment juntar institucions, nosaltres com a foro, i gent que buiga perquè d'això es tracta, gent que no té feina al poble, gent que vol autoemplear-se o emprendre un, un negoci, eh, ajudar-lo, assessorar des de la nostra màxima modesta És dir, n'hi ha idees de com autoemplear-se en el poble en qüestions de turisme. I què pot fer l'Ajuntament, que pot fer les institucions, si n'hi ha subvencions, no, què pot fer tot el poble. Llavors, vull dir, té una continuïtat. La xerrada és un començament, però volen fer un taller pràctic d'autoampleo i emprendiment. Pues Moltes gràcies. Molt bé, res a vosaltres per escoltar-me. Marta, em poden un cafè, per favor? Xe, Marta, tens el para tope, eh? Clar, que poden Cabiló Ràdio. Cabiló Ràdio, cada setmana a la internet. Ens trobaràs a elcabiló.com barra ràdio.